втрачає рівновагу, змахує руками і летить в глибочезне урвище. Але в останню мить їй підставляє руки глухонімий дядько Федір. Бабуся Марія сидить у своїй хаті, дивиться на запалену свічку, язичок полум'я тріпочив у її великих зіницях, а колесо несе й несе їх з Романом, наче не на осі своїй обертається над парком, а котиться у якусь іншу, моторошну, незнану досі реальність, де все змістилося, сунулося зі своїх усталених місць, втратило доречність і взаємозв'язок. Наче й справді все це лише зухвала і жорстока витівка чорта, що котить своє колесо у безвість, і нікому зупинити його. Борегочий внизу горбатий бородань, куплений Романом за п'ять карбованців. Олеся заціплено обіймає Романа правою рукою, але це чомусь не додає їй певності, бо тіло його обм'якло і осунулося. Наче тепер він тримається за неї. Тримається мочки і покірно. І тому їй здається, що вона сама-самісінька – Летить у холодному просторі поміж землею і небом, не буде її пристанища, І на цій весняній планетці, ні в якомусь іншому світі, де немає ні бабусі Марії, ні тата, ні мами, ні Романа. Свідомість покидала її, але не одразу, а якимись короткими лякливими поштовхами, то повертаючись, то зникаючи. «Тату! Тату! Таточку!» раптом кричить вона. І крик цей не лише метнувся над містом, а привів до тями її саму. Жінка з господарськими сумками злякано закивала до горбаня, той стрипенувся, викинув недополок і кинувся до будки управління чортовим колесом. Однак зупинити його відразу він і сам не може. Розгублено вискочив, щоб увімкнути аварійне гальмо. А колесо обертається, з під контролю. Пронизливий скрегіт аварійних гальм. Відстрибує в кущі переляканий котисько, що полював на голубів. Погладжує цапину борідку горбань зупинилося колесо. Олеся з Романом сидять у люльці. Сидять нерухомо. Так вони обоє виснажилися за час цього шаленого, дурного куртежу. Втомлені, наче прожили важкі літа свого життя. Сидять. І у цю мить чимось дуже схожі на отих двох старих у розбитому човні на пляжі. «Таки схожі», – подумала Олеся, навіть не поворухнувшись. «Не мала сили». У міському універмазі енергетик сьогодні людно. Надходить кінець квітня. Торгівці повинні викинути все те, що вже перебрано – Розділено між своїми, а плану однаково немає, то хай розкуплять, що зосталося сторонні. Це стало майже інстинктом жителів міста: зайди в останні дні місяця до магазину, а раптом щось там та викинули. Наче уся промисловість країни увесь час працює тільки для того, щоб перед першим числом перекрити свої збитки на імпортних товарах. Чуда сія, але до неї звикли. Одначе ще рано. В унірмазі ще не думають про план, бо тільки 25 квітня. Покупці розчаровано нипають з поверху на поверх. Продавці позіхають і точать ляси. Лише у культоварах дають туалетний папір по п'ять рулонів в одні руки. Людмила вже взяла собі 10 згортків і сидить у своїй секції, захованій у глухому закапелку торгової зали, де напис попереджує «Товари продаються тільки на здані лікарські трави». Над Людмилиною головою висять імпортні шкіряні пальти і піджаки, легкі спортивні курточки, штани сафарі із великими накладними кишенями, Кросівки на масивній підошві, модні чоловічі сорочки зі стоячим комірцем, жіночі блузи з рукавами крилами, ті дефіцитні речі, у яких нині багато хто в місті ходить, але у продажу їх ніколи не буває. Наче усі, хто модно задягається, в селі то тільки те й роблять, що рачкують у лугах і лісах збираючи лікарські трави, щоб забити всі аптеки міста атомників. На чільному місці висить прискурант, що допомагає збирачеві трав, охочому до модного і гарного одягу, зорієнтуватися в ситуації і не задавати продавцеві зайвих запитань. Чорнобиль 7 копійок за 1 кілограм Полин гіркий Вісім копійок за один кілограм. Ціна шкіряного піджака 550 карбованців. Думай сам, скільки треба зібрати того полину й Чорнобилю, щоб купити шкірянку. Думай. Люди все таки підходять до прилавка, за яким сидить Людмила. Захоплено оглядають закордонні товари, прицокують язиками. І розчаровано відходять, голосно коментуючи Планету треба підстригти під нулівку Щоб купити шкіряне пальто чи дублянку І корінчика не зостанеться ні ромашки, ні Чорнобилю, ні чистотіло Піди до аптеки, купи ромашки, завари і випий Кажуть, добре заспокоює після відвідин цього відділу Тільки за рецептом лікаря тільки з круглою початкою, і то у кінці місяця. Людмила звикла до таких балачок, тому не втручається у них, щоб не втрачати спокою. Роботу вона свою любить, чекала, поки звільниться місце саме в цій секції, через яку має вихід на потрібних їй людей. Людмила забезпечує товарами аптечних працівників, а вони видають їй довідки, ніби заприйняті трави. Нерозпродані за квартал речі потім списують у звичайний розпродаж.